היפופוטן! הלילה ירד. סבא. סבא קום. סבא קום סבא סבא. סבא קום! מה אתה רוצה? הלילה ירד. תקשיב לסיפור סבא. אה? איפה אנחנו? יש להם אפקט אחד של לילה? שזה צרצרים עלובים כאלה? זה בכל זאת אני לא יודעת איפה אנחנו. להוריד חפצים כהים, אני מבקש. תפתחי את המפה המדברת, נראה מה הוא יגיד הפעם. טוב. הפוך, הפוך. וואו, כמעט הכרתי מזה. תגידי, מה בא? מה אתה רוצה? איפה אנחנו? אה... ביער או משהו כזה. הכל פה חושך. תסלח לי שאני מתערב. תסתום את הפה, הקנה מידה הזה מעצבן אותי. אבל אני רק לשאול שאלה! זה לא קופת חולים פה. אני מקופח! אז אתה מודה שאתה מקופת חולים, מקופח! אבל אני לא יודע, איך זה יכול להיות? ילדים וכלבים תמיד גונבים את ההשגה, ואתה עונה להגדרה של שניהם. איך אתה מדבר? לא, לא לקפל אותנו. לא לקפל! מה לעשות שם? אל תבכי, תני לי לספר לך סיפור. פעם. היה ילד שלא רצה לשחק בייסבול, ואז הוא רצה ממש ממש, והצליח בסוף. מה זה קשור? זה משל, הבייסבול זה את, והכדור זה אני, והוא זה הכובע של המאמן. אה, לא, אני הכדור, את אה, לא, הכדור, אני ה... אה, אה, אה, לא, אה, שנייה, אני צריכה, אני צריכה לדבר עם אהובי. איש מעצבן? איש מעצבן? אה, אתם ראיתם? אהובי? אין צורך, מישהו ראה אותו? נשמע עצבן, נשמע עצבן, לאן הלכת? חתן שלי, תעזוב אותי כאן, נכניע לנו כל כך יפה ביחד, היי, אתה לא אוהב אותי? חתן ירוק שלי, לאן הלכת? לפני דקה היית כאן, אבל מאז לא שבת. ידעת להור אותי, ולבשל ביניים שום. אבל עכשיו נשאר ממך רק את המחור ואני אותך עוד מחפשת אולי אפנה למשטרה את לשלטים בכנסת חזור אליי ונתחתן אמליץ לך כבשה ובן חזור אליי ואר תדאג כי אם הוא אשאיר אותך לבד, ואז סוף אני אתפוס אותך, ואז אקשור לך את היד. ולפעמים בלילה כשהרוח תנשב לכיוונך, אתה צריך משהו ותדע שאני שלך. אה, שואני, לא ידעתי שאתה יודע לנגן. מה זה? סקסופון? מה זה, מכוכית? מה זה הדבר הזה בכלל? שועה למיוזיקה וגוט. אומרים לי שצריך ללכת הלאה, לזכור שאלוהים איתי וישו וגם עלה. זוכר שעשינו כיף? הסקס היה כה מעייף, חשבתי שתעשה לי מייף ותיתן. אל תברח ואל תדאג, אשאיר אותך לבב, בסוף אני אתפוס אותך ואז אקשור לך את היד, ולפעמים בלילה כשהרוח תנשב לכיוונך, אתה תריח משהו ותדע שאני שלך. אתה ירוק